Ibland tänker jag så här många undersökningar och så som, där man testar hur pass religiösa svenskarna är och så, så får man ofta svaret att nej jag är inte speciellt religiös men när jag ger mig ut i naturen mm. eller när jag går ut och springer eller när jag bestiger ett berg eller vad jag gör, då kan jag hitta någon form av harmoni eller någonting mm. och då tänker jag, men då är nog anden igång mm. i alla fall <laughs> Hej och välkommen till Tolkningen pågår. Idag är det jag, Martin Wallén, som poddar tillsammans med Liselott Jönsson, kyrkoherde i Västra Och jag, jag ska också säga att jag är präst i Hörsförsamling. Idag poddar vi kring pingstdagen. Och vi känner att vi gärna vill läsa två bibeltexter denna söndag för att den är lite speciell.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 Med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är det inte Galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?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 ju ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Okej, pingsdagen alltså. Den heliga anden. Vad grepp tag i dig i de här texterna, Lyslott? Ja, men jag tycker nog den texten som du läste Martin är lite spännande det här med att vara en förhöra om Guds gärningar på sitt eget språk. Mm. Och jag tänker att det är så häftigt att, att Gud kommer till oss just på mitt språk och på mitt sätt att uttrycka mig och på ja, till den jag är. Mm. För mig är det väldigt mycket anden, liksom, att, att Gud kanske talar till oss på lite olika sätt, men just precis där vi befinner oss och med det vi behöver. Det. Jag tycker om den texten. Ja, för det är jättespännande. Jag satt och tänkte så här: Okej, okay, men vad är anden ens? Vad är heligande? Eh, och span vidare på så här: Jag menar att Pingsdagen är alltså grunden för många kyrkor, Pingsterskyrkor, pentekostala kyrkor. Eh, och hur liksom, för dem är det väldigt stort det här, det här skede, det som händer. Eh, men du sa någonting om eh, att anden. Att den, den kan vara på olika sätt Anden mm. i oss mm. att... Hur tänker du där? Ja, men Jag tänker att liksom, Anden är Ett sätt där Gud Talar Till mig På ett språk som jag kan förstå Och det behöver ju nödvändigtvis inte vara i ord Utan det kan ju liksom vara i Saker som händer Eller att anden på något sätt Gör att Gud kommer nära Så, så tänker jag Mm. det är min liksom, utgångspunkt eller vad man ska säga. skiljer du på att liksom skaparen och Jesus då Blir det, är det en skillnad eller alltså de är, ju, de, är, de är ju tre men i en och samma men att anden är liksom det som är i allt på något vis och att ja, att det är Guds sätt att komma till den enskilda människan att det liksom är på något sätt att vi har en bit av Guds ande inom oss. Tänker jag många mm. gånger. Mm. Och att när, när Guds ande och min ande pratar med varandra. Då, då vet jag hur jag ska göra. Och då vet jag hur jag ska agera. Och då, då vet jag hur jag ska tänka. Mm. Är, det, är det då tungetalet kommer för, för dig? Nej, alltså tungotal är inte riktigt min <laughs> <grej>. <laughs> Det handlar nog mer om någon form av andlig vägledning. Eller en, en, en känsla av att aldrig vara ensam. Just det. Utan att det finns någon Guds ande som alltid är med på något mm. vis. Och det kan jag tycka är så fint till exempel varje gång när vi döper barn att man får Guds ande som en gåva. Och att den följer den här lilla människan under hela sitt liv som en osynlig medvandrare på något sätt. Mm. Den tanken tycker jag om. Mm. Och så tycker jag om att den gäller även för mig. Mm. Och jag brukar tänka att det är Jesus som är den här medvandraren som vi i toppet mm. Det är den som är, alltså öppnar upp den relationen på något sätt med att Jesus vandrar med. Eh, min känsla med Ande är ofta alltså när man är så närvarande i gemenskapen på något sätt i kanske när kyrkan samlas eller när jag har haft jättehärliga kvällar på koffe genom åren liksom, när man sitter och sjunger sånger och tända ljus. Sen alltså, är det så starkt det där tycker jag. Närvaron och gemenskapen när man känner att man hör samman på något sätt med varandra mm. men också det här kanske nådegåvor och det perspektivet du var inne lite på det tror jag mm. att eh, var en har ju sina liksom, egenskaper och färdigheter men att de kommer, när de kommer fram på ett gudomligt sätt kanske till och med eh, när man är sig själv till fullo eller när liksom, Gud blir synlig på något sätt mm. det tänker jag är, då verkar anden. liksom mm. Mm. Sen brukar också ibland eh, en gammal god vän som alltid sa eh, att ah, jag är med dig i anden. Eh, att, eh, även om jag inte kan vara där just nu så, så i min, jag, tän, jag sänder mina tankar och mina böner kring dig och kring det du står inför. Eh, eller kring den här samlingen. Eh, att det ska gå väl kanske så. Mm. Men jag kan inte vara närvarande. Jag, jag skickar anden på något sätt. Mm. Jag vet inte. Nej, men Så tänker jag, så är det ju med Guds ande. Det är, ju, det är ju Guds sätt att alltid vara nära oss. Det var därför Gud sände anden. För att alltid vara nära. Liksom. Så, så är min upplevelse av anden. Sen om den är rätt eller fel, det vet jag inte. Men så, så tänker jag alltid att det är, vi kungar många salmer om, om heliga ande. Mm. Att vinden ser vi inte, men vi, vi känner när den blåser. Alltså så mm. nära är. Gud, mig mm. och dig. Mm. Som anden och som luften som vill andas in och som vill andas ut. Att det finns en livsande på något sätt. Roach som Precis. heter på hebreiska. exakt. Eh, och, det, och det får jag också in på när det gäller texten. Mm. Tänker jag på just den här, när du säger källa. Alltså källan inom oss på något sätt. Mm. Den som tror på mig ur hans inre ska, ska flytta strömmar av levande vatten mm. så, Alltså så finns ju en härlig taisee på det temat eh, som går Kristus eh, din ande i oss är en källa med pålande vatten som mm. i alla fall för mig har ändå betygt ganska mycket jag har varit i Taisee en gång och, och jag tycker den är, den är väldigt fin och det talade till mig när jag läste de här texterna idag mm Alltså just anden. Jo men vad är anden? Ja men vad är gudens källa? På något sätt en, en källa mm. som man kan hämta kraft ifrån. Som kanske ständigt rinner, strömmar. så eh, att det alltid finns ett eh, vad heter det, vattenkraftverk som liksom hela tiden kanske söndrar ut el eller någonting annat som liksom runt i kroppen och utåt också. Eh, ja. Mm. Ja men det är en fin tanke en fin tanke Och att, ja, men Jag gillar också den här tanken Med strömmar av levande vatten Att man är Törstig Man vill, liksom, man vill släcka sin törst Och att liksom Anden på något sätt Att där finns svaret var, var finns vattnet Som släcker törsten fullständigt Jo men den finns hos Gud och att anden liksom driver mig dit på något sätt. Att det, det är min drivkraft. Ja, lite mm. flummigt kanske men ändå liksom. Det är, det är någonting i de där orden som griper tag i mig. Men jag kan, kanske inte riktigt formulerar dem. Men... Det är det vi är här för, ja, flummet. det. <laughs> just det. Faktiskt. <laughs> alltså en annan sak jag reagerar på. Är att det faktiskt står ju här också på pingstdagen. Alltså när pingstdagen kom var alla postlärer. Det vet inte jag i Bibel 2000 här om det är... För jag tänker pingstdagen fanns väl inte riktigt då? Nej. Eh, sen kollade jag upp där lite. Nu har inte jag läst grekiska. Det kanske du har. Eh, men att det, det är väl det här ordet då. Att det här, ordet pingst härstammar från grekiskans femtionde. Alltså 50 dagar efter påsk. Efter mm. ja. Och det är då pentekoste ska det vara då. Och det är ju det som då de här pentekostala kyrkorna. Alltså pingstkyrkan. Mm. Eh, liksom, det är det, det är ordet som de utgår ifrån, de här väckelserörelserna som, mm. som kom i början på 1900-talet. Mm. Eh, men jag läste på lite där och det verkar som att det, pingst i sig har en ursprung i en judisk högtid som heter Shavot. Eller Shavot. Det är då minnet att gul gav de tio budorden på sina, i då till Mose. Eh, och eh, ja, Så det är någon typ av eh, åminnelse för det då, så att mm. säga och sen då har det blivit då i och med den här apostagärniga texten tror mm. jag, så har det blivit en annan symbolisk, eller en annan betydelse att ja, man säger att kyrkan föds på pingstdagen, Just så? det Just Jo, man säger att det är kyrkans födelsedag, ja. ja. Mm. och så tänkte jag lite på Svenska kyrkan själva skrev på den här, här kyrkårdets bibeltexten man kan kolla på, ja. på nätet då står det att pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk och så tänkte jag så här, är det verkligen så? Ehm man kanske vill att det ska vara så Eller teologiskt kanske det är så men teologiskt kanske men... Det känns inte som en så här dunder och brakäll Som första advent Eller som påskdagen Nej inte riktigt Nej. Har du någonting gått förlorat där Eller är det bara att vi ja. Kanske är det det Att man, man ryggar lite grann För det här med anden alltså, Det är ju inte helt enkelt att prata om Guds ande Och helig ande Att det liksom alltså, På ett sätt väldigt nära och samtidigt så är det så svårt att förstå. För man kan inte riktigt beskriva det. Och man vet inte riktigt vad det är. Att Det kanske blir svårt att göra en högtid kring det. Mm. Det känns som att de hade problem med det också. Typ kyrkofäderna tänker jag. Ja. Alltså, det, det var lätt med Jesus och, och fadern. Men sen var det svårare med att anden. är lite, anden, lite jobbigare. Ja. <laughs> samtidigt så är det ju väldigt skönt med anden på något sätt tycker jag. Ja. Gud i mitt hjärta den vad ska man säga inkarnerar någonting fint i Gud tycker jag eller mm. så något strömmande levande i allt på något sätt och så. Ja på något sätt så liksom. Som vi nästan nästan kan du köphysiska upplevelse på att ja. wow, Gud har gjort någonting med mig ja. eller Finns... att jag blev berörd. Ja. Mm. På något sätt. Mm. Och samtidigt så är det liksom att anden är outsäglig på något sätt man kan inte man kan inte riktigt fånga den i ord men man kanske kan uppleva den mer. Mm.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 en liten del i ett mycket, mycket större sammanhang. Mm. Att där är Gudsande ganska tydlig ändå. Mm. Det, det tänker jag ofta. Och då kan man inte riktigt säga nej, jag är inte, religi jag är inte religiös. Men det är ju någonting. Vi har tappat språket lite för det. Religiösa språket kanske. Försöker ja, kanske. tolka in det. Mm. Likadant med anden också att den är... Ja, den går inte att fångas. Och det är ju lite knivigt såklart. Men det är också ganska skönt tycker jag. För det finns ju rymd i det här. Du kan växa. Och du blir aldrig färdig. Sånt som eh, den modern, postmoderna människan älskar att höra. Verkligen. Ja, kanske. <laughs> jag tror inte det. Nej. Man vill ha lite svar. Man vill, Man vill ha till ramar kanske. Mm. Ja ja men det är ju jättespännande ju. För det är väl det som är teologi, det är det som är det här, det vi håller på med egentligen jag. Att mm. det inte finns de där svaren. Och att Gud är större. Men det är också lite provocerande samtidigt tror jag. Mm. Ibland kan det vara för själv det, det kan jag ärligt erkänna. Men det känns som att det, det är ett sådant samhällsklimat vi lever i just nu. Att det, man vill gärna ha lite tydliga, tydlighet och man vill ha svar på saker mm. och ting. Men kan du Martin liksom, Se tillbaks på ditt liv Och tänka att ja, men där Var nog anden och, och grep in eller där, där var nog Gud Mycket närmare än vad jag någonsin kan förstå För jag tänker där är ju anden I, i full gång på något sätt Jag tror att den är där hela tiden Men ibland förstår vi inte riktigt mm. Jo men absolut Jag tänker ju främst på Kanske när jag tydlade väldigt mycket på Om jag skulle bli präst Och jag bodde här i Lund och skulle byta linje eller göra någonting annat. Mm. Och då, då kände jag som... Och jag tvivlade på saker och ting. Men jag kände så tydligt att det var någonting som, som var med mig. Alltså det kändes som en... Jag beskriver det som en, som en hand på något sätt som ledde mig lite. Mm. Och som sen fick mig att träffa människor som besvarade de här frågorna och funderingarna jag hade förra veckan. Alltså det var, det var så kusligt på ett sätt. Då var väl det jag sen jag såg på efterhand, Men shit, det gud har jag verkligen varit närvarande och fått mig. Fortsätta på den här vägen. Fast jag har tylat eh, Dels det. Och sen tänker jag också egentligen på. Alla gudstjänster man har hållit i. Och håller i. Att eh, den här bönen tycker jag är så härlig in, inför. Att, att eh, ja, men, stöd oss nu Gud i det här. Alltså, var med oss. Liksom. Låt den här gudstjänsten bli till välsignelse. För, för många av Och var med oss i, i denna stund. Mm. Och sen att det faktiskt gör det. Alltså känslan av. Det har ju för mig väldigt tydligt att det är Gud har ett finger med i spelet där. Sen kanske jag, ja men lite så här, har ju anden, är Jesus, är det skaparen Gud eller alltså sådär att jag kanske inte riktigt har definierat då vilken del av dogmen det är men det kanske inte spelar någon roll egentligen. Men det, man skulle nog kunna säga att det är andra som har verkat, Du tror jag. Ja, jag. tror faktiskt det mm. också. Ja. Att man inte, man förstår det inte riktigt, men det, men det händer någonting och man, man kan känna en enorm känsla av närvaro mm. i ett rum. Mm. Eller du kan sitta och prata med en annan människa och så kan man känna att ja, men vi är fler än två här, fast det bara var vi två. Mm. Och då tänker jag, men då är Guds ande väldigt nära. Eller också är det så att jag är i samklang med Guds ande och känner det väldigt tydligt att man är öppen och mottaglig på något sätt. Mm. Och är det inte så också, Jesus säger väl att men när jag försvinner så då, jag skickar jag anden till er eller anden ska komma också att, att vara med er när jag inte finns kvar. Mm, precis. Så att, det är ju ändå, ja, det är både, det är både logiskt och känslomässigt. Mm. På något sätt. Mm. Det finns logiker här och det finns också uppenbarligen, erfarenhet av Gud på något sätt Precis. som inte går att förklara riktigt Men som många känner tror jag Jag tror det är många som känner det och delar den upplevelsen på något sätt mm. Mm. Mm. Har du någon annan tråd där som du har tänkt Vi ska se på? här vad vi kan hitta på jag Tänkte lite på det här med vi är ändå präster och jag har tänkt många gånger att ibland så är jag så fixerad vid att det är jag som ska göra. Och det är jag som ska visa vad jag kan. Och då blir det inte så bra. Men när jag tänker på att jag bara är ett redskap. Att det inte är jag som behöver göra utan Gud gör genom mig. Då blir det helt annorlunda. Och då, då är vi ju liksom på något sätt i anden igen. För att de... Om det är liksom Jesus svar på att alltid vara nära oss så blir det att när man som präst vågar vila i att jag är buren för att kunna bära andra så blir det en fin tanke och då funkar det. Men när det bara handlar om att det är jag som ska prestera, då når jag inte hela vägen fram. Jag vet inte om du kan känna igen det. O oh ja, jag tror att det här blir man väl aldrig bra på kanske. Nej. Jag tror att man alltid hamnar i den där prestationen och att jag ska göra och jag kan och alltså så. Jätte, ja. Och jag just nu som jag är i lite är ju också predikan på min prästvinning som biskop Johan höll. Jag får hylla honom lite här också kanske ja. men, nej, men lite att vi det jag hörde av det var att, ja, men att vi, vi vi går ut i skogen och, och kanske, kanske att vi präster kanske har någon kompass. Vi har lite verktyg som kanske kan hjälpa människor och, och leda på olika stigar och så. Men att eh, vi kan ge, vi, vår, vår uppdrag är egentligen att ge verktygen. Kanske inte säga att du ska gå dit eller du ska gå på exakt den där stigen som jag trampat på. Utan att vi alla har lite olika vägar till Gud och till, till Gudomliga mm. på något sätt. Um. Ja, och då den tryggheten som då vilar i att men jag måste inte kunna allt. Jag måste inte berätta exakt hur det ska gå till. Jag kan le, liksom hjälpa folk upptäcka det eller bara vara... Ja, men just det. Att, släpa, att släppa den prestationen mm. och att då visa vägar för det. Men att eh, människor själva ska få upptäcka det. Och det är ju så Gud verkar, tänker jag. Eller anden verkar. När vi, när vi släpper det. För det var väl det som också var när jag Tvilade så mycket och stängde av. Jag var väldigt så sluten, kände jag. Och var mycket uppe i mitt eget. Men så fort sedan när jag släppte det här tvivlet. För att jag, började, jag pluggade bibelvetenskap. För att väntan på att kanske byta program. eller Så mm. så kom jag tillbaka och var lite, lite mer öppen i mig själv. Och det var då jag kände att men det är ju ändå det här jag vill göra. eller så. Jag hade mer kontakt liksom. Så att det är ju jätteläskigt också samtidigt mm. att släppa den här kontrollen, mm. att släppa sin duktighet. Visst är det det. Men när man väl gör det så, så är det vackert på något sätt. Mm. Ja, man blir buren mm. på ett sätt som man inte riktigt trodde var möjligt. Mm. Tänker jag. Mm. Mm. Och det är det där med anden, den, den är outsäglig och den är osynlig och den är obestämbar. Men den är väldigt närvarande och väldigt påtaglig. Men man måste liksom, man våga, måste våga släppa in den. Mm. Måste våga lita på att Gudsande vägleder och vill oss väl. Och att det inte handlar om mig. Utan mm. det handlar om någonting annat. Så det handlar om att våga. Våga lite mod i det här. Alltså. Ja. Våga släppa. Ja, vågar, vågar du släppa in Gudsande? i ditt hjärta och vågar du ta konsekvenserna av vad det skulle kunna innebära att du till och med kanske blir präst <laughs> ja. tänker jag ja. eller, eller kanske måste göra det här uppbrottet du egentligen inte vågar eller byta tjänsten eller mm. flytta eller läsa till någonting annat eller vad det kan vara för någonting mm. att du någonstans inom dig vet du att du borde göra det men du kommer liksom inte till skott därför att du inte vågar. Mm. Och där tänker jag då är jag, i min, min värld så är Guds liksom och skrapar och tycker att men gör det nu, jag kallar dig till att göra det här men, men du vågar inte riktigt därför att du tror att allting handlar bara om dig. Mm. Mm. Amen. Amen. För nu har vi faktiskt... Det börjar bli dags att avsluta här så där, ja. mm. Mm. Har du någon annan sista tanke Eller ska vi lämna lyssnaren så här ja, men Jag tycker vi lämnar lyssnaren Till att själv Upptäcka Guds ande i sitt hjärta Och se mm. vad den kan göra med honom Eller henne mm. Att våga bli berörd Det är viktigt och svårt Just det men andra verkar och det, den finns kvar ändå. Så tack Liselott för att jag fick podda med dig. Tack själv Martin för att jag fick vara med. Mm. Så allt gott så länge. Så ha det så bra. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och